24. fejezet Anwar elszadat nagyon örült a rádiónak. Ez egy helikrafter sky challenger, magyarázta Kemelnek. Amerikai. Bedugta a konnektorba, hogy kipróbálja, és kijelentette, hogy nagyon erős készülék. Kemel elmagyarázta, hogy éjfélkor kell adniuk a beállított hullámoszon, és hogy a hívójel Sphinx. Azt is elmondta, hogy Wolf nem volt hajlandó odaadni neki a kódot, tehát meg kell kockáztatniuk sifírozás nélkül adni. A rádiót eldugták a kisház konyhájába a kemencébe. Kemel elhagyta házát, és Gubri Al-Kabatból visszahajtott Zamálekbe. Útközben azon töprengett, hogyan fogja leplezni az éjszaka eseményeiben játszott szerepét. A meséjének egyeznie kell annak az őrmesternek a meséjével, akit Vandam segítségért küldött, tehát be kell ismernie, hogy megkapta a telefonüzenetet. Talán azt kellene mondania, hogy mielőtt riasztotta volna az angolokat, ő maga ment el a bárkaházhoz megnézni, hogy nagy nem szélhámos-e. De aztán, aztán átkutatta a vontató esvényt, meg a bokrokat Vandam után, és őt is fejbe verték. A bökkenő csak az, hogy órák hosszat nem maradhatott eszméletlen. Tehát azt kell majd mondania, hogy őt is összekötözték. Igen, őt is összekötözték, de valahogy sikerült megszabadulnia a kötelékeitől. Aztán Vandammal együtt fölmegy a várkára, és üresen fogják találni. Igen, így jó lesz. Leparkolt a kocsijával, és óvatosan elindult a vontató fényen. Benézett minden bokorba, miután megpróbálta nagyjából megsaccolni, hogy hol hagyta Vandamot. Körülbelül 30 vagy 40 yardnyira attól a helytől bement a bokrok közé, lefeküdt a földre és meghemperget rajta, hogy bepiszkítsa a ruháját. Egy kis homokos földet dörzsölt az arcára, és összekócolta a haját. Aztán megdörzsölt a csuklóit is, hogy az legyen a látszat, mint a fájna, és elindult megkeresni Vandamot. Pontosan ott találta, ahol hagyta. Vandam kötelékei nem lazultak meg, és a szája is még mindig be volt tömve. Vandam kerekre nyílt szemmel, csodálkozva bámolt Kemelre. Kemel azt mondta, Úristen, hát magát is elintézték? Lehajolt, kivette Vandam szájából a tömést, és elkezdte kioldozni a kötelékeit. Az őrmester felhívott, magyarázta. Azonnal idejöttem, hogy megkeresse magát, és a legközelebbi, amire emlékszem, az az, hogy arra ébredtem, hogy össze vagyok kötözve, a szám meg van tömve, és fáj a fejem. Ennek már több órája, csak most sikerült kiszabadulnom. Vandam nem szólt semmit. Kemel eldobta a kötelet. Vandam mereven felállt. Kemel megkérdezte. Hogy érzi magát? Semmi bajom. Menjünk fel a bárkaházba, és nézzük meg, mit találunk ott, mondta Kemel, és megfordult. Miért Kemel hátat fordított neki, Vandam előrelépett, és a tenyerejéből teljes erejével tarkon ütötte. Az ütés meg is ülhette volna Kemelt, de Vandam ezzel most nem törődött. Vanda meg volt ugyan kötözve, és be volt a szája, és nem láthatott ki az ösvényre, de hallani tisztán hallotta. Kemel vagyok, maga meg nyilván Wolf. Így tudta meg, hogy Kemel elárulta őt. Kemel nyilvánvalóan nem gondolt rá, hogy ezt ő megtudhatja. Amióta Vanda meghallotta ezeket a szavakat, a méregtől, és most minden lett mérgét beleadta az ütésbe. Kemel eszméletlenül hevert a földön. Vandam a hátára fordította, átkutatta és megtalálta a fegyvert. Azzal a kötélel, amelyel őt kötözték össze, hátra kötötte Kemel kezét. Aztán addig pofoszta kemelt, amíg az magához nem tért. Felállni, mondta Vanda. Kemel kifejezéstelen arccal bámult. Aztán félelem jelent meg a tekintetébe. Mit csinál? Vandam belerugott. Rugdalom, mondta. Felállni. Kemel nagy nehezen feltápászkodott. Megfordulni! Kemel megfordult. Vandam a bal kezével megfogta Kemel gallérját, jobbjában a pisztoly tartotta. Indulás! A bárkaházhoz mentek. Vandam meg előtt lögdöste végig Kemelt a pallón, aztán keresztül a fedélzeten. Csapóajtót kinyitni! Kemel bedugta a cipője órát a csapóajtó fogantyújába, és fölemelte. Lemenni! Kemel, akinek hátra volt kötve a keze, ügyetlenül mászott le a létrán. Vaddam lehajolt és benézett. Nem látott senkit. Gyorsan ő is lement a létrán. Fillerügt Kemelt, és a fegyverét lövésre készen tartva félre rántotta a függönyt. Meglátta szonyját az ágyban. Aludt. Bemenni, parancsolt rá Kemelre. Kemel keresztül ment a függönyön, és megállt az ágy feje mellett. Ébreszze fel! Kemel megérintette szonját a lábával. Szonja a másik oldalára fordult, a gurult, de nem nyitotta ki a szemét. Vandam sejtette, hogy a nő meztelen. Oda nyúlt és megcsavarta az órát. Szonja kinyitotta a szemét, és bosszusképpel azonnal felült. Megismerte Kemalt, aztán meglátta Vandamot is a fegyverrel. Megkérdezte. Mi akar ez lenni? Azután ő meg Vandam egyszerre szólalt meg. Hol van volt? Vandam egészen bizonyos volt benne, hogy a nő nem tetteti magát. Most már világos volt, hogy Kemel figyelmeztette Wolfot, és Wolf elmenekült anélkül, hogy fölébresztette volna szonját. Valószínűleg magával vitte elent is, bár Vandam el sem tudta képzelni, hogy miért. Vandam szonjának szegezte a fegyvert közvetlenül a bal mellé alatt. Oda szólt Kemelnek. Kérdezni fogok valamit a nőtől, és ha hazudik, akkor meghal. Értette? Kemel feszültem bólintott. Vandam megkérdezte. Adott le Wolf valamilyen rádióüzenet a téfélkor? Nem, sikortott a szonja. Nem, nem, nem adott. Akkor mi történt itt? Kérdezte Vandam, de félt a felelettől. Ágyba bújtunk. Kik? Wolf, ellen meg én. Hármasban? Igen. Szóval ez történt. És Vandam még azt hitte, hogy ellenbiztonságban lesz, mert egy másik nő is van a hajón. Ez magyarázta meg Wolf kitartó érdeklődését iránt. A hármas együtt létük számára kellett neki a lány. Vandam valósággal rosszul lett az undortól. Nem amiatt, amit műveltek, hanem azért, mert ő kényszerítette ellent arra, hogy ilyesmi berészt vegyen. Elhesegette agyából a gondolatot. Vajon igazat mondott szonja? Tényleg elmulasztott volna Wolf rádióüzenetet küldeni Rommelnek az éjjel? Vandam el sem tudta gondolni, hogy ezt milyen módon ellenőrizhetné. Csak reménykedett, hogy igaz. Öltözzön föl! Parancsolt rá Szonyára. Szonyja kibújt az ágyból, és gyorsan magára kapott egy ruhát. Vondam mindkettőjüket csakban tartva a revolverrel a hajó orrába ment és benézett a kis ajtón. Egy aprócska fürdőszobát látott két kis kerek ablakkal. Marsz be ide mind a ketten! Kemmel és szonyja bement a fürdőszobába. Vandam rájuk zárta az ajtót, és neki állt átkutatni a bárkaházat. Kinyitott minden szekrényt, és kihúzott minden fiókot. Tartalmokat ledobálta a padlóra. Lehúzta az ágyról a lepedőt, egy éles konyha felhasogatta a matracot és a dívány kárpitját. Átnézett minden iratot a szekreterbe. Talált egy elszenesedett papírral teli nagy üveg hamutartót. Belekotort, de a papír teljesen elégett. Kiürítette a jégszekrényt felment a fedézetre is és kiürítette az ott található ládákat. Mindent átnézett az egész hajó hajótesten, sőt még azon kívül is. Egy vízbelógó lógó kötelet keresett. Fél óra múlva már biztos volt benne, hogy a bárkaházon nincs se rádió, se egy példány a Menderli házasszonyából, se kódkulcs. Kiengedte a két foglyot a fürdőszobából. Az egyik fedézeti ládában talált egy hosszú kötelet. Összekötözte szonja kezét, aztán egymáshoz kötözte szonját és kemelt. Lelődöste őket maga előtt a bárkaházról, végig a vontató fényen, aztán az utcán. Gyalog mentek a hídig, ahol van Tamlayintett taxit. Szonyát és Kemelt beültette a hátsó ülésre, aztán a revolverit továbbra is rájuk szegezve beült a kerekre nyílt szemű, rémült arab sofőr mellé. A fő hadiszállásra adta ki az utasítást. A két foglyot nyilván alaposan ki kérdezni, de tulajdonképpen csak két kérdést kellett föltenni nekik. Hol van Wolf, és hol van Ellen? Wolf még a kocsiba ülve elkapta Ellen csuklóját. A lány megpróbálta kiszabadítani, de a férfi nagyon erősen szorította. Wolf elővette a kését, és könnyedén végig a pengéjét a lány keze fején. A kés nagyon éles volt, Ellen borzadva bámult a kezére. Először csak egy vonalat rátott rajta, olyan volt, mint egy szeruzanyom. Aztán vérserkent ki a vágásból, és éles fájdalom nyílt a kezébe. Ellen levegő után kapkodott. Wolf azt mondta, maradj a közelembe, és ne szólj semmit. Ellen hirtelen meggyűlölte. A szemébe nézett. Különben elvágja a nyakam? kérdezte annyi megvetéssel a hangjában, amennyit csak bele tudott vinni. Nem, mondta Wolf, különben elvágom bili nyakát. Elengedte a lány és kiszállt a kocsiból. Ellen mozdulatlanul, tehetetlenül ült. Mit tehet ez ellen az erős, könyörtelen férfi ellen? Elővett a táskájából egy kis zsebkendőt, és vérzőkezeköré csavarta. Wolf türelmetlenül megkerült a kocsit, és kinyitotta ellen mellett az ajtót. Megragadta a felső karját, és kirángatta a kocsiból. Aztán még mindig ellen karját fogva keresztül vágott az úttesten Vandam házához. Végigmentek a rövid kocsi feljáron, és Wolf megnyomta a csengőt ellennek eszébe jutott, mikor először állt itt ebben az oszlopos előcsarnokba, és várta, hogy kinyissák az ajtót. Mintha évekkel ezelőtt lett volna, pedig csak néhány napja volt. Azóta megtudta, hogy Vandám nős volt, és hogy a felesége meghalt. És utána szeretkezett Vandammal, és Vandam elfelejtett virágot küldeni neki. Ugyanhogy csinálhatott ő ebből olyan nagy hűhot. És megtalálták Wolfot, és az ajtó kinyílt. Ellen megismerte Gápárt. A szolga is emlékezett rá, és azt mondta. Jó reggelt, Miss Fontana! Hello, Gáfár! Wolf megszólalt. Jó reggelt, Gáfár! Alexander százados vagyok. Az nagy út kért meg, hogy jöjjek ide. Beengedne minket? Természetesen, uram! Gáfar félreállt. Wolf még mindig ellenkarját szorítva belépett a házba. Gáfár becsukta az ajtót. Ellen még emlékezett a mozaik padlós halra. Gáfár azt mondta. Remélem az őrnagyúrnak semmi baja. Semmi, kitűnő egészségnek örvend, mondta Wolf. De ma reggel nem tud hazajönni, így aztán engem kértnek, hogy jöjjek ide, mondjam meg magának, hogy jól van, és vigyem el Billit az iskolába. Ellen megrémült. Szörnyű, Wolf el akarja rabolni Billit. Ezt rögtön sejtette volna, amikor Wolf kiejtette a fiú nevét. De hát ez lehetetlen, ezt nem szabad megengednie. Mit tehetne? A legszívesebben kiabált volna, hogy nem, Gáffár, ez az ember hazudik, fogja Billit és szaladjon el vele, szaladjon, ahogy csak tud. Csak hogy Wolfnál volt a kés. Gáffár öreg volt. Billit meg mindenképpen utolérte érte volna Wolf. Gáffáról látszott, hogy habozik. Wolf megszólalt. Gyerünk, Gáffár, gyorsan, nem érek rá egész nap. Igenis, uram, mondta Gáffár, annak az egyiptomi szolgának az önkéntelen reflexzével reagálva, akire rápalancsor legyen, Európai. Billy éppen most fejezi be a reggelijét. Tudnának itt várni egy pillanatig? Kitárta a szalon ajtaját. Wolf beterelte elent a szobába, és végre elengedte a karját. Ellen ránézett a bútorok húzatára, a tapétára, a márványkandalló párkányra, és Angela Vandan fényképére. Olyan kísértetiesen ismerősnek tűnt minden, mintha lidérces álmában látta volna. Angela nyilván tudná, hogy mit csináljon, gondolta bátortalanul ellen. Ne nevettesse ki magát, mondaná. Aztán parancsoló mozdulattal emelve fel a karját, kiutasítaná Wolfot a házból. Ellen megrázta a fejét, hogy elűzze a fantázia a képet. Angela éppen olyan tehetetlen volna, mint ő. Wolf leült az íróasztalhoz. Kihúzott egy fiókot, kivett belőle egy blokkot, meg egy szeruzát, és írni kezdett. Ellen azon tűnődött, vajon mit csinálhat Gáfár. Lehetséges volna, hogy felhívja a főhadiszállást, és megpróbál beszélni Billy apjával. Ellen tudta, hogy az egyiptomiak nem szívesen telefonálnak a brit főhadiszállásra. Gáfár nehezen tudna boldogulni a telefonkezelőkkel meg a titkárnőkkel. Ellen körülnézett és látta, hogy a telefon különben is ebben a szobában van, tehát a gáfár megpróbálna is telefonálni, Wolf észrevenni és megakadályozna. Miért hozott ide? Kiáltotta. Éles volt a hangja a csalódódságtól meg a félelemtől. Wolf felnézett az írásból. – Hogy megnyugtasd a fiút, hosszú útra megyünk. – Billit hagyja itt, könyörgöttelen. Ő csak gyerek. – De vantam gyereke, mondta mosolyogva Wolf. – Ő rá nincs szüksége. – Vandam kitalálhatja, hogy hová megyek, mondta Wolf. – Biztosítani akarom, hogy ne jöjjön utána. Tényleg azt gondolja, hogy itthon fog ülni, mikor a fia magával van? Wolf szemmel láthatólag fontolóra vette a kérdést. Remélem, hogy igen, mondta végül is. Különben is. Van más választásom? Ha nem viszem magammal a fiút, az apja egészen biztosan után nem jön. Ellen leküzdötte a könnyeit. Hát nincs magában semmi szánalom? A szánalom dekadens érzés, mondta Wolf, és megcsillant a szeme. Úgy hangzott, mintha idézne valakit. Ellen azt mondta. Nem hiszem, hogy maga ezt azért csinálja, hogy mit itthon maradjon. Szerintem rossz indulatból csinálja. Tudja, hogy milyen fájdalmat fog okozni neki, és maga ezt élvezi. Maga kegyetlen, elvetemült, undorító alak. Lehet, hogy igazad van. Maga nem normális. Elég. Wolf egy kicsit elvörösödött. Láthatólag nagy erőfeszítéssel csillapodott le. Hallgassam, írok. Ellen kétségbe esettem, próbált koncentrálni. Hosszú útra mennek. Vol attól fél, hogy vantam utánuk megy. A bárkaházban azt mondta Kemelnek, hogy van még egy adóvevője. ki kitalálhatja, hogy hová mennek. És az útjuk végén egészen biztosan ott van a tartalék rádió. A Menderli ház asszonyának egy másik példánya, és van egy másik példánya kód kulcsából is. Valahogyan segítenie kell Vandamnak, hogy követhesse őket, hogy megszabadítsa őket, és hogy megszerezhesse a kód kulcsát. Ha Vandam kitalálhatja az úti céljukat, gondolta ellen, akkor én is kitalálhatom. Hol tartogathat Wolf egy tartalék rádiót? Hosszú útra mennek. Akkor rejtette el valahol, amikor még nem ért Kairóba. Talán valahol a sivatagba, vagy Kairó és Eszját között valahol. Talán bejött Billy. – Hello! – köszöntelennek. – Elhozta a könyvet? Ellen hirtelenjében nem tudta, hogy a fiú miről beszél. – Milyen könyvet? – rábámult, azt gondolta, hogy felnőttes viselkedése ellenére még nagyon gyerek. A fiú szülke, flanel, sportnadrág és ing volt. Csupa karján a sima bőrön nem volt egy sem. Iskolatáska volt a kezében, nyakában az iskola nyakkendője. – Szóval elfelejtette – mondta a fiú, és csalódott arcot vágott. Azt mondta, hogy kölcsön adja Simenon egyik detektívregényét. regényét. Ó, elfelejtettem, ne haragudj! Legközelebb elhozza? Természetesen. Wolf egész idő alatt úgy nézett Billyre, mint egy uzsorás a kincses ládájára. Felállt. Hello, Billy, mondta mosolyogva. Alexander százados vagyok. Billy kezet fogott vele, és azt mondta. Jó reggelt, uram! Az édesapád megkért, hogy mondjam meg neked, nagyon sok a dolga. Reggelire mindig haza szokott jönni, mondta Billy. Ma nem jön, ugyanis rengeteget kell dolgoznia, hogy meg tudjunk bírkozni rommállal. Csak nem verekedett megint össze valakivel? Wolf habozott. Az igazság az, hogy tényleg összeverekedett, de nem történt komolyabb baja. Csak egy tiplit kapott a fejére. Ellen észrevette, hogy Billy inkább büszke, mint nyugtalan. Káfár bejött és megkérdezte Wolftól: Biztos benne, uram, hogy az őrnagy úr azt mondta, hogy ön vigye a gyereket iskolába? Gyanakszik, gondolta ellen. Persze, mondta Wolf. Valami baj van? Nincs, de Billyért én vagyok a felelős, és tulajdonképpen nem is ismerjük önt. De Miss Fontánát ismeri? mondta Wolf. Ő velem volt, amikor Vandam őrnagy beszélt velem. Igaz elem? Wolf rámerett a lányra és a bal honájára mutatott, ahol a kés volt a hüvelyben. Igaz, mondta Ellen szerencsétlenül. Wolf azt mondta. Minden esetre helyesen teszi, hogy óvatos, gáfár. Talán hívja fel a főhadiszállást és beszélje magával az őrnagyúrral. A telefonra mutatott. Ellen azt gondolta. Ne, Gáffár, ne hív föl, mert megöl még mielőtt befejeznéd a tárcsázást. Gáffár egy kis tétovázás után azt mondta. Biztos vagyok benne, hogy nem szükséges, uram. Mint mondta, Miss Fontánát ismerjük. Ez is az én hibám, gondolta Ellen. Gáfár kiment. Wolf arabul gyorsan oda szólt Ellennek. Foglalkoz egy kicsit a fiúval. És tovább bírt. Ellen ránézett Billy iskolatáskájára, és az agyába villant egy ötlet. Mutasd csak a tankönyveidet! Billy úgy nézett rá, mintha bolondnak tartaná. Mutajd, mondta Ellen. Az iskolatáska nem volt becsukva, kiállt belőle egy atlasz. Ellen utána nyúlt. Hol tartotok földrajzból? A norvég fjordoknál. Ellen látta, hogy Wolf befejezte az írást és beteszi a papírlapot egy borítékba. Megnyalta a boríték ragasztós hátsó részét, leragasztotta és beletette a zsebébe. Keressük meg Norvégiát, mondta Ellen. Fellapozta az atlaszt. Wolf felvette a telefonkajdót és tárcsázott. Ránézett erre, aztán elfordította a fejét és kinézett az ablakon. Ellen megkereste Egyiptom térképét. Billy megszólalt. De hát ez... Ellen gyorsan a fiú tette az ujját. Billy elhallgatott és a homlokát ráncolva ránézett. Ellen azt gondolta. Légy szíves kisfiam, maradj csendbe és bízd rám a dolgot. Hangosan azt mondta. Igen, ez Skandinávia de Norvégia, Skandináviában van, látod? Letekerte a kezéről a zsebkendőt. Billy rábámult a vágásra. Ellen megkaparta a körmével, hogy vérezze. Billy elsápadt. Úgy látszott, hogy mondani akar valamit, ezért ellen ismét az ajkára tette az ujját, és könyörgő tekintettel megrázta a fejét. Ellen biztos volt benne, hogy Wolf eszjátba akar menni. Ez volt a legvalószínűbb, és Wolf is azt mondta, hogy attól fér, hogy Vandam kitalálja útjuk célját. Miközben erre gondolt, hallotta, hogy Wolf azt mondja a telefonba. – meg Megtudhatnám, mikor indul a vonat eszjátba? Igazán volt, gondolta ellen. Belemártotta az ujját a kezefején lévő véresebbe. Három vonallal egy nyilat rajzolt a vérrel Egyiptom térképére, a Nyil hegye a Kairótól 300 mérföldre délre fekvő Eszjád városára mutatott. Aztán becsukta az atlaszt. Egy kis vért kente zsebkendőjével az atlasz fedelére, aztán a háta mögé dugta az atlaszt. Wolf azt mondta. Értem, és mikor érkezik oda? Ellen azt mondta. De miért vannak fiordok Norvégiába, és miért nincsenek egyiptomba? Béri észrevehetően megdöbbent. Ellen kezére bámult. A lány kénytelen volt észre téríteni, még mielőtt elárulja magát. Azt mondta. Ide figyelj, olvastad aggattak Krisztinek azt a regényét, amelyiknek az a címe, hogy a vérfoltosatlasztitka? Nem, ilyen regénye. Nagyon érdekes regény, mármint az az érdekes, hogy a detektív mindenre rájön annak a vérfoltnak az alapján. A fiú összeráncolt homlokkal nézett rá, de most már nem elképedve, hanem mint aki erősen próbál valamire rájönni. Wolf letette a kagylót és felállt. Gyerünk, mondta. Nem szabad elkésned az iskolából, Billy. Az ajtóhoz lépett és kinyitotta. Billy felkapta az iskola táskáját és kiment. Ellen is felállt, félve ne, hogy Wolf észrevegye az atlaszt. Siess már, mondta türelmetlenül Wolf. Ellen is kiment az ajtón a férfi után. Billy már az előcsarnokba volt. A halban egy vese alakú asztalon egy halom levél hevert. Ellen látta, hogy Wolf a halom tetejére dobja az ő borítékját. Kiment az ajtón. Wolf megkérdezte elent. Tudsz vezetni? Igen, felelte a lány, aztán rögtön el is átkozta magát, hogy ilyen lassan jár az esze. Nemet kellett volna mondania. -e. Tiketten üljetek előre! utasította Wolf. Ő meg beszállt hátra. Amikor Ellen indított, észrevette, hogy Wolf előrehajol. A férfi azt mondta. Látod ezt? Ellen oda nézett. Wolf a kést mutatta meg Billinek. Igen, mondta Billy bizonytalan hangon. Wolf azt mondta, ha valami zűrt csinálsz, levágom a fejed. Billy sírni kezdte.